Какво от уроците на 2022 година, годината в която войната се върна на територията на Европа, ще ни помогне в 2023 и какво предстои? Така казвам добър ден в първото издание на Хоризон до обед на Евгений Кънев, доктор по економика, макроекономист, инвестиционен и финансов анализатор и консултант, а тъкмо поради това и анализатор на политическите процеси през призмата на економиката. Здравейте и честита нова година! Затова Нова година на вас и вашите слушатели. Първо, а, обаче, по новината на деня, Турция и България подписват днес в София споразумение, с което Българ Газ ще има достъп до терминалите и газопреносната мрежа на турската държавна енергийна компания Буташ. От същото интервю на турския министр на енергетиката знаем обаче и, че Анкара е започнала работа по проекта на газов хъб, предложен от Русия, който а, цели да пренасочи транзита на газ от повредените газопроводи Северен поток 1 и 2 към Турция. Какво означава това според вас, господин Кълев? Означава усилия на така на Русия да си посигури достатъчно валута, за да може да финансира войната, тъй като сриват в постъпленията е огромен след а, нарушените доставки. А, другия въпрос е, че няма такава възможност техническа такова огромната, че се бъде поето, защото Сегашния сегашни капацитет е запълнен на, на турски поток и на, север, на синия поток, който е стария провод към Турция. А изглаждането на нов, който да поеме огромните количества, нема доста време, което в условията на война и ограничение на бизнеса с Русия е почти невъзможно. Но а, остава отворена опцията, която все още никой не знае точно какви количества а, руски газ биха могли да бъдат докарани на Турция през ЛНГ терминали, и което всъщност е голямата неизвестна и в сделката с България, тъй като България с тази сделка на практика резервира капацитет, но не става ясно а, какво количество от тези 1 милиард а, а, кубически метри, които ще минават през Турция. Какъв газ точно ще минава и откъде ще идва този газ? Самият министър споменава, че не знае точно какъв газ ще има в Миксик, който ще купуваме от Турция и освен нашите доставки. Така че тук се остава вратата отворена за купуването отново руски газ от България. В навечерието на 2023-та написахте, че най-важният урок е да разберем цената за българското общество от грешните политически избори. Кои са тези грешни избори според вас, правени през 2022 -ра? а може би и преди това? Ами те са преди всичко в серите точно където минава руското влияние в България. България е съчително трудно се разделя с руското си влияние, което, което се упражнява върху нас и нашата политика. А това са два сектора и това се знае отдавна. Единият е енергетиката, другият е сигурност и обрана. По отношение на енергетиката е съчително трудно, всъщност почти самият Газпром ни принуди да се скъсаме с тях, след като бехме... И положили всички усилия през служението Кабинет на Радев да се подноват отношенията. А, виждаме, че се правят нисто и усилия да се запази бизнеса на Лукоил, независимо а, какво ще е коста на България това. А, виждаме също така, че положиха си усилия и за ядреното гориво, но и там удариха на камък. Тоест всички зависимости, които България имаше от руските енергийни доставки. Кабинетът на Радия всъщност напратико е възможно да ги продължи, да ги удържи, дори да разшири в някои моменти. А, просто за тяхно на съжаление най-вероятно и за радост за България, ситуацията е такава, че Европейския съюз и политиката на евроатлантическите съюзи, което че е такава, че трябва да ограничаваме тези зависимости, а не да ги разширяваме, което е огромен шанс за България. А, именно да може да диверсифицира своите източници на некими доставки и по тази причина, по този начин да оптимизира цената им, тъй като България е, не е тайна, плащаше доста висока рента, монополна на Русия за своите, своят избор, за твоите доставки. Всъщност, годишно търговския ни баланс е негативен с Русия в размера на 4-5 милиарда лева годишно. Като тук искам да вметна, че търговския ми баланс с държави като Съединените американски щати и Германия е положителен. Той е изнасен повече, отколкото внасен за такива огромни економики. Това е в енергетиката. За да продължат нататъка, всъщност забавените. А, Нашата политика към войната в а, Украина, която рязко се, рязко не би казал, може би силна дума, но отли, отчетливо се отличава от тази, която е на другите европейски страни, с а, своята амбивалентност, а, неясност, а, и където всъщност а, дори в много слово забелязахме, че беше доправин термина воде се война, избухна война и така нататък, без да ясно. Кой е причинил войната. Но, но тук това, това е включето е контекст, в контекст, което е важно, е, че ние пропуснахме шанса или за сега го пропускаме, да направим модернизацията на нашите въоръжени сили, така както го направиха Словакия, Полша, Чехия, именно да предоставим старото си съветско въоръжение на Украина, което тя има отчаяваща нужда в момента. И всъщност да получим а, замяна на лединатовско на, оборудване, военно оборудване. И този отличен шанс всъщност е именно защото има същително силни зависимости а, в нашата отбрана от руският сектор, от бретелен сектор. И ето виждате тези погрешни избори. всъщност струва същително скъпо, защото като свърши войната, рано или късно, ще се наложи отново да. Да, да купуваме ново въоръжение, но тогава вече няма да бъде по слапа сделка, както имаме възможност в момента. А ще бъде същност от а, бюджетът. Ето ви още един начин за как нашия бюджет по така заплаща а, нашите избори, политически избори. Сега, преди да ви попитам малко по-детайлно за а, наистина политическите измерения, един от детайлите вие виждате ли откъсване, еманципация и заобщо прекъсване на зависимостта от Москва в споразумението, което Аецко злодо изключи за доставка на ядрано гориво а, с френската Fram Atom седмица по-рано и с договор за доставка и с американската Westinghouse? Определено да, защото на практика Аецко злодои работи, т.е. осигурява между 25 и 30% от количеството електричество на българския пазар и а, всъщност, всъщност много зависимо от руското ядрено гориво и другото, което не се говори за него, за эксплуатирането на отпадъците, ядрените отпадъци. Въпросът е, че ако а, по някаква причина се реши както беше, нали, Бо, и Русия да не се изпълнява своите ангажименти, ние а, така поставяме по риск работа на самата централа и затова беше същностно важно да се търсят варианти, които да диверсифицират и този, иначе труден за заместване Ядрено Горил, както го направиха други държави, като Чехия, а, примерно. А, така че това е изключително важно, Нещо, което трябва да се има предвид, когато се говори за а, енергетиката че ние не можем повече да се позволим да работим с само с ядрени, с руски енергийни доставки, защото на практика а, не можем да си осигурим пазарната за тези доставки поради неравнопостоянното положение при преговорите между полис и получател на тези доставки. Добре, сега имаме малко време за политическите измерения. Се още ли България е в ситуацията, когато гръм удари, как ехото заглъхва в а, така с намигане, когато се случат тектонични процеси в Русия, това да се отразява върху българската политика, съответно пренаместване на пластовете, на играчите. имате доста интересен анализ в тази посока, какво се случва след Болшевишката революция в България, какво се случва след края на Втората световна война в България. Какво мислите, че ще се случи след края на войната в Украина, ако, ако той приближава? Ами, по принцип, ние имаме, за съжаление, една партия, която, независимо каква идеология се изповядва в Кремл, дали глушевишки комунизъм или а, някакъв тип а, Руски национализъм, нали, който виждаме при Путин, виждаме, че тази партия вече има и повече от една въздухски парламент. Реално тяшно следват политиката на Кремл. И то не само по принцип на ниво геополитика, а чисто и на ниво култура, ако щете. Всички нали. тези штампи, които чухме в нашето общество, идеологически Термини, които нахуха от Русия, джендерите ако щете, за толеранти и проче, така не е използвам такива грозни думи, на практика също се използват отдавна в Русия, от руски речник дарето копи нали, борбата с Истабулската конвенция, която също и България, доколкото знам, не е одобрила в Европа. И много други такива а, чисто идеологическо-културно влияние е, е проводник с тези партии, също и техните а, медийни канали, така да кажем. А, и по тая причина а, ние имаме директно идеологическо-културно влияние, естествено още. Транслираме по линия на това, че имаме освободителка, това, че сме общи славянски народи, на кръв и проче, и проче, и, пр. и логически такива клишета, които са абсолютно неверни на практика, а, водят всъщност до една политика, която а, не, не е свързана с това да се базира на истината и на опит нали, да се а, признаят някакви исторически как да кажа, фалшименти в нашата в нашата история като факт а, също се облягат на тях за да се поддържа изкуствено политическо влияние а, отделно от това нещо това са вече други партии а, които са чисто а, финансово зависими от Кремъл на база на тези зависимости, за които говорих в енергийния отбранителния сектор където съчувствие много, всъщност, се бяха създали канали, корупционни канали за поддържане на това влияние в България. И в момента шансът на България е именно, че ако се смени режима в Русия, и това винаги се е случвало и с большевичката революция и падането на съветският режим и най-вероятно стани спадането на Путин, фатката върху, върху България временно ослабва и България има исторически прозорци от. 10-15 години направи нужните реформи за да модернизира нашето общество и за да може да бъде то в полк така степен близка до европейските народи и като политическо устройство, и като економика и като култура, ако щете защото на практика тези културно-поведенчески модели, които наблюдаваме в България те са много по-близки до Русия Колкото до да Европа, а всъщност и това, това от друга страна възпроизвежда през изборите и такъв и политически модел, защото българският политически модел само а, де юре е, наподобява европейска страна, но всъщност де факто, ако погледнете, цялото устройство с лидерството, с олигарсите в системата и така нататък, е почти копи-пейс на руският управленски модел, който както виждаме е също неефективен и това всъщност го виждаме в България. Добре, а, с -със едно изречение смятате ли, че се приближаваме към политическа развръзка след по-малко от а, 10 минути, а, айде 15, а, се очаква президента Румен Радев да връчи втория мандат на втората по големина политическа партия, продължаваме промяната. А, смятате ли, че ще има правителство? Не, за съжаление не смятам. В момента има топик именно защото между а, силите на промяната и силите на статуквото, които а, на практика последните на Сатуквото имат на своя страна президент и служебен кабинет, който поне аз не виждам никакъв интерес да, да се освободи от тази власт, която упражнява в момента. И най вероятно това ще си проличи, ако даде мандата на БСП, като Което е автоматично да, третия мандат, защото този аз не го обсъждам сега, втория мандат. Той просто е част от завъртването на рулетката, нали? което uh -huh. а, също много бъде забавено, точно в духа на това, което казвам, нали? защото това е безпредседентно забавяне на, на, на, на даването на мандати, което е, бих казал, дори отвъд конституционната процедура. А, от тази гледна точка знакът ако дели за трети пореден път а, на БСП мандат на БСП, това би трябвало за всеки, който има интерес към политическите анализи да означава едно, нали, че президента желая е провала нали, съответно на съставенето на, на редовен кабинет и парламентар и съществуването на парламент и предпочита да управлява през служебни кабинети. А, и на практика също аз това и очаквам да стане сега, а, като ще имаме избори най-вероятно през март или април, по-скоро март. И от тук нататък ще имаме отново топик и най-вероятно ще имаме и следваща така отново процедура, и така че радио да продължи да управлява поне до местните избори. Мисля, че след местните избори вече нататъка ще зависи много от това как ще представят а, отделните партии този топик, който имаме в момента ще бъде разрешен чрез местните избори. Защото който притежава големите градове, той реално може да блокира промяната в страната, ако не да управлява, както се случва в момента. Ако Добре. промяната успее да вземе големите градове или няколко от тях, то са с много голяма вероятност на последващите избори. Вече ще имат множество в парламента. Аз ви благодаря за този анализ. Доктор по економика Евгений Кънев, инвестиционен консултант в редица страни от Източна Европа, Ирландия, специализирал корпоративни финанси в Великобритания, Белгия и Германия.